Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk bermuajlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini di oleh Allah Subhanahu wa Amin ya melanjutkan pelajaran kita dalam kitab al min al-Usur karya Syekh Muhammad bin Sulaih rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan uh, al-khabar atau hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau Rahimahullah taala pada uh, bab al-akhbar pada subjudul aqsamul khabari bi'atibari man yadhafu ilaihi jenis-jenis khabar khabar jika ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkan khabar itu nah, dia ada istilah istilahnya kata beliau rahimahullah yang qasimul khabaru bi'atibari man yadhafu ilaihi ila thalatat aqsam Khabar itu ya, terbagi menjadi tiga jenis jika ditinjau dari sisi kepada siapa disandarkannya Nah, Yang pertama, marfu'un Yang kedua, wa mawkuhun wa maktu'un Atau marfu'in wa mawkufin wa maktu'in ya, Ada yang disebut dengan istilah khabar yang marfu' Atau khabar yang mawkuf atau khabar yang maqtu ada tiga jenis Marfuq, mauquf dan maqtur. Awalan kita boleh apa marfu' sesuatu yang marfuq khabar yang marfuq itu adalah maudhi fa ila nabi sallallahu alaihi wasallam hakiki hakikatan atau hukman. Khabar yang marfuq adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki atau secara hukum. Nah. Bacaan Allah. Ini terbagi menjadi beberapa jenis atau uh, dirinci oleh beliau. Alhamdulillah. ta'ala merfu al-hakikatan hadis atau khabar yang merfu secara hakiki adalah kalun Nabi saw. Wafiyaluhu waikroru ucapan Nabi atau perbuatan beliau atau takrir ya persetujuan beliau saw. Itu yang hakiki secara hakikat langsung. Dilakukan oleh Nabi S.A.W Atau persetujuan beliau Wal marfu'ah hukman Adapun marfu' secara hukum Ma'udhifa ya. ila sunnatihi au ahdihi au nahwi dhalika Mimma la yadullu ala mubasyaratihi Iyahu Adapun marfu' secara hukum Adalah khabar yang disandarkan Kepada sunnah beliau Atau disandarkan kepada zaman beliau Atau yang semisal dengannya yang menunjukkan beliau tidak langsung melakukannya. Nah, wa minhu qaulu as-sahabi di antaranya seperti ucapan seorang sahabat, umirna aunuhina. Kami dilarang begini atau kami dilarang begitu. Nah, ini kalau ada sahabat mengatakan umirna bikadha wa kadza, kami diperintahkan untuk melakukan begini dan begitu. Berarti apa? Berarti itu adalah hadis marfu', tapi secara hukum Nah, secara hukum, aunahuhi ma atau aunahuhuma atau istilah dengannya. Kalau kau lebihnya Abbasin anhu radlallahu anhuma seperti contohnya ucapan sahabat Abdullah bin uh, Abbas radlallahu talah anhu. Nada. Kata beliau, umiran nas umiran nasu ayyakuna. Nah, ubirun nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haa'i. Kata beliau radhiyallahu ta'ala manusia diperintahkan ya, untuk menjadikan akhir dari perjumpaan mereka di Masjidil Haram adalah di Baitul Bait, yakni di eh uh, mana? Masjidil Haram uh, di Kaabah Nanti di, di Ka'bah Illa annahu khufifu anil haid Akan tetapi Itu diringankan untuk orang yang haid Ini wanita yang haid Maksudnya Kalau kita e, umrah Kalau kita umrah atau haji Maka diperintahkan untuk Perbuatan terakhir yang kita lakukan itu adalah Tawaf di e, baitullah. Tawaf di baitullah. Nah Jadi kata Ibn Abbas Umirna Umiran, umiran nasu manusia diperintahkan. Ya, siapa yang memerintahkan? Ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai hadis yang marfu' secara hukum. Ya. Wa qaulu um wa qaulu ummi Atiyah. Wa qaulu Dan juga contohnya adalah uh, ucapan Ummu Atiyah. Kata beliau, "Nuhiina an ittiba'il Kami para wanita dilarang untuk mengikuti al-janaiz. Ya, jenazah walau belum di'zam atau belum di'zam علينا akan tetapi beliau tidak menjazmkan hal tersebut yang tidak, tidak dilarang dengan keras ya maka sebagian ulama menyebutkan uh, wanita itu dilarang di, diharamkan untuk mengikuti jenazah sebagian mereka berpendapat tidak diharamkan tapi dimakruhkan nah, dilarang tapi tidak dilarang dengan larangan yang sangat keras nah jadi ini seakan-akan yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Uh, ucapan kami dilarang atau kami diperintahkan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut dengan istilah apa? Istilah umirna atau uh, apa uh, uh, istilah hadis marfu secara secara hukum. Kalau hadis marfu secara hakiki yaitu tadi perbuatan Nabi atau ucapan Nabi atau takrir persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua kata beliau rahimahullahu taala wal mauqufu حديث yang أو atau khabar ما munquf ma'udifa ila as-sahabi ma'udifa ila as-sahabi wa lam yasbut lahu hukmur hukmur raf'i nah wa huwa hujjatun 'ala al-qawl ar-rajih illa ay yu khalifa nassan aw wa in khalafa qawla sahabiyin akhar ukhidza bir rajih min huma kata beliau jenis yang kedua hadis yang kedua atau khabar yang kedua yang tadi pertama marfu yang kedua adalah hadis mauquf apa itu hadis mauquf yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat wala yasbut lahu hukmul rafi tapi tidak valid uh, hukum marfu kalau valid Hukum marfu'nya berarti jenis yang pertama tadi. Nah, tapi ini tidak valid. Ya, hanya sampai pada ucapan sahabat saja. Ya, jadi ucapan itu memang dari sahabat, bukan dari Nabi SAW. Nah, وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَقَوْ لِلْرَاجِحِ Dan itu adalah hujjah. Ya. Hal ini adalah hujjah menurut pendapat yang rajih. Ada khilaf di kalangan uh, para ulama. Tentang apakah ucapan sahabat itu adalah hujah Ya Ada perselisihan di kalangan mereka Sebagian mereka menyebutkan ucapan sahabat itu hujah ya, Tapi dengan beberapa ketentuan Sebagaimana yang dirojihkan Yang dikuatkan oleh pengarang di sini. Nah Sebagian ulama mengatakan gak ucapan sahabat tidak hujah Bukan hujah Ya Jadi nanti ada pembahasan tentang al-adillah -al Dalil-dalil Ya ada empat dalil yang disepakati: Al-Quran, Sunnah, Al-Quran Sunnah Sahihah, Ijma, kemudian Qiyas. Ini disepakati bahasanya itu adalah dalil-dalil yang uh, dianggap sebagai hujjah. Nah, sebagian ulama atau uh, nah sebagian ulama mengatakan hanya tiga saja, nah, seperti dalam Maturidul Wahhiri ya. Mereka mengatakan hujjah itu yang mujamaan alaihi hanya tiga saja: Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Adapun Qiyas tidak masuk kata mereka nah, Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama Mereka mengatakan empat ya, ya. eh, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas nah, Ini dalil-dalil yang disepakati Tentang hujjahnya Adapun dalil-dalil yang lainnya ya, Itu diperselisihkan. apakah itu adalah hujjah atau bukan nah, Di antaranya adalah Al-Kaulus Sahabi. Nah, Kaulus uh, Qaw, uh, Sahabi, ucapannya Sahabat. Ya. Di sini beliau rajikan yang kuat adalah ucapan Sahabat itu hujjah. Boleh dijadikan hujjah. Ya. Kecuali Illa Ikhayyuk Alifah Nas. Kecuali kalau ucapan Sahabat itu menyelisih Nas, menyelisih dalil. Ya. Nas di sini yang dimaksud Al-Quran atau Sunnah. Nah, au. Atau ucapan sahabat yang lain ya. Kalau seandainya ucapan sahabat ini Menyelisihi nas Maka yang diambil adalah nas ya. Kalau seandainya ucapan sahabat ini Menyelisihi ucapan sahabat yang lain Maka dilihat ya. Diambil yang rajih diantara keduanya ya. Seperti ucapan eh, Sahabat Abdullah bin Mas'ud Rada Allah anhu Bahwasannya Beliau mengatakan kullu uh, kullu bid'atin ah dhalalah walaupun orang-orang nampak hasanah uh, Ibnu Ibn Mas'ud atau Ibnu uh, Ibn Umar nah uh, Beliau mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik walaupun manusia menganggapnya atau memandangnya baik ya. dianggap sesat semuanya baik sekarang kita lihat ucapan sahabat ini kita bisa jadikan hujah atau tidak? Kita lihat apakah menyelisih nas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah? Ternyata tidak. Justru ada dukungannya karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun Hassan hasanun sahih dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di akhirnya Nabi bersabda wa iyyakum muhdatsatil umur fa innakulla muhdatsatin bid'ah. Ah. Nah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari Perkara-perkara baru dalam urusan agama. karena setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Berarti ucapan sahabat di sini bahwasannya bid'ah itu adalah sesat. Seluruhnya ini diterima. Ya, dan dianggap sebagai hujah. Nah. Apakah menyelesaikan ucapan sahabat yang lainnya? Ternyata tidak. Tidak ada ucapan sahabat yang menyelesaikan hal tersebut. Kalau begitu. Itu adalah contoh uh, ucapan sahabat yang merupakan uh, hadis maungkuf atau hujah. Hadith, hadith maqsoof yang bisa dijadikan hujah. Nah, masyaAllah Taala. Taik. Kemudian kita baca Rahimahullah Taala. Was Sahabiu manijtama bil Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minin bihi wa ma taala dalikah. Nah. Taik. Sebelum kita uh, jelaskan tentang sahabat, uh, tentang hadith maqsoof ini. Ya. Ada tiga jenis atau tiga bagian ya, yang disebutkan oleh uh, guru kami, Syekh Saad bin Nasir Ash-Shafi'i, hadits Taala. Kata beliau, An-nawal awal, an-nawal awal, jenis yang pertama dari hadis maqsoof ini adalah Qaulu Sahabiyin, istighfar fil ummati, walam yujad lahumu khalif. Ucapan sahabat yang masyhur yang terkenal di, di umat ini dan tidak didapatkan ada yang menyelisihinya. Fahada yuqal ini disebut sebagai -ijma al ijma' sukutih. Ijma' yang sifatnya sukutih ya. Sukut berarti kata uh, sakata eh ya, diam ya. dianggap ijma' karena didiamkan oleh sahabat yang lainnya jadi dianggap ijma' wa huwa hujjatun Dan ini merupakan hujjah menurut para ulama. Nah. Jadi kalau ada ucapan sahabat ya dan sahabat ini masyhur terkenal seperti uh, Abdullah bin Abbas atau sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, atau sahabat Abdullah bin Umar atau Aisyah radhiyallahu anha atau Umar bin Khattab radhiyallahu radhiyallahu ta'anhu atau para sahabat-sahabat masyhur yang lainnya ya dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya ucapannya ya maka ini dianggap sebagai hadis yang uh, mauquf ya, dianggap sebagai ijma' sukuti. ijma' Sukuti. Nah, jenis yang kedua, wad nafthani kata beliau, kaulus Sahabiyin, khalafahul Sahabiyun akhar. Ucapan Sahabat, tapi diselesaikan oleh uh, Sahabat yang lain. Ya, falayakunu kaulus Sahabiyi hutjatan hinaidin. Kalau begitu, ucapan Sahabat ini, ya, tidak boleh atau tidak dikatakan hutja. Nah, wabahatul terjih mindalilin khariji. Maka kita cari Tarjih ya ee, menguatkan salah satu diantaranya umpamanya sahabat A bilang A ternyata ada sahabat B mengatakan B umpamanya berbeda dengan sahabat A tadi mana yang roji ah kita harus cari mana diantara mereka yang roji dengan dalil yang lain ya, dalil yang lain ya kita cari dalil yang lain yang menguatkan siapa diantara mereka berdua ini yang lebih tepat ucapannya nah ini jelis yang kedua. Jelis yang ketiga ada nau' salis qaulus lam yantashir fil ummah walam yujad lahu mukhalifun. Wa huwa al-muradu sahabi. Kata beliau, ucapan sahabat Lam yantashir fil ummah, tapi tidak tersebar uh, di kalangan umat ini. Ya, tapi dan juga tidak ada sahabat yang lain lainnya menyelisihinya. Ini yang dimaksud bi mas'arati hujjat kauli sahabi, ini lah yang dimaksud tentang pembahasan hujahnya qaul atau ucapan sahabat. Ya. Wal jumhur ala Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama pendapat sahabat atau ucapan sahabat itu dianggap hujjah berdasarkan, sabdana, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Nah. Wat tabi'a sabila man anaba ilayya Ikutilah jalan orang-orang yang kembali bertaubat kepadaku kata Allah. Ini para sahabat. Dibikin pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 100. Dalam surat Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladhinittaba'uuhum biihsanin dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini maksud adalah para sahabat. Ya, dua dalil ini surat Luqman ayat 15 dan surat Taubah ayat 100, ya, dijadikan dalil oleh sebagian ulama atau kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahwasanya ucapan sahabat itu hujjah. Ya, ucapan sahabat itu hujjah. Ini yani ucapan sahabat yang tidak tersebar di kalangan umat ini di dalam uh, umat Islam, akan tetapi ucapan tersebut tidak ada dalil yang, tidak ada ucapan sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, ini kata para ulama atau kebanyakan ulama, ucapan sahabat seperti ini dianggap dianggap hujjah Nah, kenapa? Kualian sahabat tak arafu bi kata uh, beliau rahimahullah tak hafilahullah taala. Karena sahabat itu lebih paham, lebih tahu tentang Al-Quran, ya. dan Sunnah Nabi saw. Kauin dahum minat lompati, mayum kini hum Dan mereka memiliki bahasa, ini bahasa Arab. Mereka menguasai bahasa Arab, yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan uh, Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu <tik> Alaihi Wasallam. Wakahshiyah adun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasahibuhu. Mereka juga para sahabat itu menyaksikan Nabi dan berteman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi sahabatnya. Nah, وَعَرَفُوا مَشَهِدَهُ وَعَرَفُوا شَعْدَهُ وَدَعْبَهُ وَعَرَفَ وَعَرَفُوا مَا يُلَاحِظُهُ مَا يُلَاحِظُهُ مِنَ الْمَقَاسِدُ Kerana para sahabat itu mengenal tempat-tempat yang didatangi oleh Nabi SAW atau syahid dari hadis atau ayat tersebut dibikin pula mereka mengenal urusan dan bagaimana e, jejak atau petunjuk Nabi SAW yang dan mereka juga mengetahui apa yang diperhatikan dari maksud-maksud syariat dalam dalil tersebut. Ya, mereka tahu semua tersebut dari uh, hal semua hal tersebut dari Nabi saw. Nabi saw. Nah, ini menurut sebagian uh, kebanyakan ulama. Ya, dengan sebab-sebab inilah mereka mengatakan kalau begitu ucapan sahabat itu hujah selama tidak ada dalil, tidak ada tidak menyelisih dalil atau tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Sebagian ulama mengatakan. Akwalus sahabah Kata mereka La yuhtajjubiha Tidak boleh dijadikan hujjah nah, Kenapa? Alasan mereka ada ya, Alasan mereka karena Kita tidak diperintahkan Kecuali hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja Ya, Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman Fa'intanazatum fi syai'in Harudduhilallahi wal-rasul Kalau kalian berselisih kepada Berselisih dalam satu perkara Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya. Allah tidak sebutkan Akwalus sahabih Ucapan sahabat, enggak ada. Nah. Taala alam. Tapi di sini yang rajik, uh, dikuatkan oleh beliau, walqawlul awwal arjjah. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama, itu lebih rajih. Kenapa? Liannana najidu'indal raddi lil kitabi wa sunnati annahuma ya'murani bilruju' ila aqwalis sahabah. Karena kita dapatkan, ketika mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita dapatkan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk kembali kepada akwal atau ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rajih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan ucapan sahabat adalah hujjah, boleh dijadikan hujjah dengan catatan tidak menyelisihi nas dan yang kedua tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, masyaallah tal. Wasahabiy itu kata beliau sahabat itu adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Zaymin rahimahullahu taala, sahabat itu adalah manajita ma'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata'ala dzalik. Yani seorang yang bertemu, berkumpul dengan Nabi, dan dia beriman dengan Nabi, kepada Nabi, dan mati di atas keimanannya. Nah, dan mati di atas keimanannya. Itu adalah Nabi S.A.W. Uh, itu adalah sahabat. Radiyallahu ta'ala anhu. Itu definisi sahabat. Nah. masyaAllah Allah Ta'ala. Sebagian mereka menyebutkan, sahabat itu adalah, sahabi itu adalah, uh, manru'an Nabi. Ya. Orang yang melihat Nabi. Tapi ini dikritik oleh sebagian para ulama ya, tepatnya uh, man ijtimaa' bin nabi. Nah. Orang yang bertemu atau berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak melihatnya. Nah, kadang kalau kita pakai definisi yang mengatakan man ru'an nabi, seorang yang melihat Nabi, ya. Nanti ada sahabat-sahabat yang buta, yang tidak melihat Nabi, itu bisa keluar dari definisi tersebut. Makanya sebagian ulama mengkritik definisi itu Mereka mengatakan e, Kata ro'a melihat ini e, Tidak tepat nah, Sebagian mereka mengatakan Man ijtama'abin nabi Orang yang berkumpul langsung Atau bertemu langsung dengan nabi s.a.w Walaupun dia tidak melihatnya Nah ini catatan yang pertama Yang kedua mu'minin bihi Dia harus beriman kepada nabi s.a.w Kalau cuma bertemu dengan nabi Tapi tidak beriman Ini bukan sahabat Seperti Abu Lahab umpamanya atau Abu Jahal mereka tidak tidak beriman kepada Nabi. Apakah dia dikatakan sahabat kerana dia bertemu Nabi? Jawabannya tidak. Ya, dia harus beriman kepada Nabi. Wamata Allah dalik dan dia mati di atasnya. Kalau dia beriman kepada Nabi SAW, dia bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia beriman kepadanya. Setelah itu dia dia murkat umpamanya dia keluar dari Islam, tidak mati di atas keislamannya maka ini dianggap, dia, ya, tidak dianggap sahabat. Sebagian mereka menyebutkan Sebagian ulama menyebutkan Kalau umpamanya Dia bertemu dengan Nabi Setelah itu dia beriman kepada Nabi Setelah itu dia murtad Setelah itu dia beriman lagi Dan mati di atas keislamannya Apakah dia disebut sah sebagai sahabat? Jawabannya iya Nah, Makanya sebagian ulama menyebut, menambahkan Walau takhal lalat biriddah Walaupun diselingi dengan riddah Kemurtadan Jadi dia bertemu Nabi beriman Setelah itu dia murtad Ya, setelah murtad dia masuk Islam lagi dan mati di atas keislamannya. Maka yang seperti ini disebut sebagai apa? Eh, sahabat. Nah, masya Allah. Baik, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga dari khabar jika disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya. Yang ketiga adalah al-wal maktouh ya, hadis atau khabar yang maktouh. Yaitu ma'udhi fa il tabi'i fa manbagdahu. Sesuatu yang disandarkan kepada tabiin. Ya, tabiin itu datang Nabi beliusulutkan. Dan orang-orang setelah beliau dan orang-orang setelahnya. Nah. Masyaallah taala. yang dimaksud dalam hal ini al-athar athar, -athar ya, yang valid dari tabi'in. Ya, yang valid dari tabi'in. Masyaallah taala. Kata Al-Syekh Said Asyis rahimahullah taala, Wal maqtu' laisa bi hujjatin fil ahkami syar'iyyati bil ittifaq. Hadis atau asar yang maqtu', ya, itu bukan hujjah dalam hukum-hukum syariat secara ittifak sepakat ulama itu bukan bukan hujah sebenarnya. Malam yahsul hunaka ijma'un min tabiin selama tidak ada e, kesepakatan di kalangan tabi'in dalam satu hal tersebut dalam permasalahan tersebut, nah. Wallahi ba'd dalil saya akan bahas itu Adapun kalau ada ijma', Kesepakatan tabi'in umpamanya dalam satu perkara, maka ini dianggap hujjah. Nanti akan datang juga eh uh, rincian pembahasannya insyaallah kala di pembahasan ijma'. Nah, di akhir pembahasan insyaallah. Dan nah. Masyaallah ta'ala. Baik. Kata Syekh Saleh uh, Muhammad bin Saleh Al-Zaymin rahimahullah ta'ala Wattabi'in itu adalah Man ijtama'a bis sahabi Mu'minan bin Rasulullah SAW Wama ta'ala zalim Di bawahnya lagi. Tabi'in itu adalah Orang yang berkumpul dengan sahabat ya. Dia berkumpul Atau bertemu dengan sahabat Dan dia beriman dengan Rasulullah Terhadap Rasulullah. Maksudnya Bukan beriman kepada sahabat. Karena kan e, Ajaran sahabat itu kan dari Nabi ya. Kemudian Datang generasi setelahnya disebut tabi'in Nah tabi'in ini bertemu dengan sahabat ya dan mereka mengambil ajaran-ajaran sahabat itu ya yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya disebutkan mu'minan birrasul sallallahu alaihi wasallam bukan mu'minan bisahabah ya tapi mu'minan bir rasul beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas hal tersebut ya maka orang yang seperti ini disebut sebagai tabi'i atau tabi'in kalau dalam bahasa kita tabi'in nah Tabiin atau Asbab ya, al-Tabiin. Pokoknya semua asar yang didisubahkan kepada Tabiin atau orang setelah mereka disebut sebagai apa? Hadis maktol, hadis yang maktol. Nah, bukan munkoti ya. Beda antara maktol dan munkoti itu beda. Nah, antara hadis uh, maktol dan munkoti itu beda. Kalau hadis munkoti, ya, satu hadis yang ada satu rawi perawi hadis yang Uh, apa namanya sakot atau gugur hilang, ya. Sedangkan makto itu adalah ucapan yang disandarkan kepada tabiin atau orang setelah mereka, ya. Jadi hadis yang makto adalah ucapan para tabiin, ya. Ucapan para tabiin. Sedangkan hadis mengkotik, hadis yang mengkotik itu ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada satu rawi yang hilang di situ, ya. Ada terputus sanatnya. Nah masyaallah. Jadi ada ada perbedaan antara istilah uh, al-maqtu dan al-munqati. Ya. <coughs> Kesimpulannya, yakuwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Hadis hadis itu hadis ya. Kalau disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya terbagi menjadi tiga Yang pertama marfu', yang kedua mauquf, yang ketiga maqtu. Ini istilah ya. Jadi kalau marfu' Yang disandarkan kepada Nabi Jadi ucapan Nabi Atau perbuatan beliau Atau takrir persetujuan beliau Nah Marfu ini terbagi dua Ada marfu secara hakiki Tadi telah, sudah kita sebutkan definisinya Atau marfu secara hukum Apa itu marfu secara hukum? Ucapan sahabat yang mengatakan Umirna atau nohina Kami e, dilarang Begini dan begitu Atau kami diperintahkan Begini dan begitu Intinya ucapan sahabat yang seakan-akan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihukum sebagai hadis yang marfu' secara hukum. Nah, kalau secara hakiki itu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah yang pertama hadis marfu'. Istilah yang kedua adalah hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf itu adalah hadis hadis yang disandarkan atau khabar yang disandarkan kepada Sahabat. Nah, khabar yang disandarkan kepada Sahabat. Ya. Nah, kabar yang disandarkan kepada Sahabat itu sudah kita jelaskan tadi ada tiga perinciannya. Ya. Kemudian istilah uh, yang ketiga adalah hadis atau khabar yang maktoh. Hadis kabar yang maktoh adalah khabar yang disandarkan kepada Tabiin atau orang-orang setelah mereka. Nah, ada pun hadis. Uh, Mawkuf yang disandarkan kepada sahabat tadi Kita sudah sebutkan khilaf di kalangan para ulama Tentang apakah hadis mawkuf Atau ucapan sahabat itu hujah atau tidak Itu ada perselisihan di kalangan para ulama Tapi yang raji Ucapan sahabat itu adalah Adalah hujah Selama tidak menyelisihin nas Dalil dari Al-Quran atau sunnah Dan yang kedua Tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya kalau seandainya ada sahabat lainnya menyelisihinya, menyelisihinya, maka kita cari dalil lain ya. Kita cari dalil yang lain ya, untuk mencari tahu siapa di antara dua sahabat itu yang lebih tepat ucapannya. Nah, masyaallah taala, ini ucapan sahabat ya. Ucapan sahabat, ucapan sahabat saja itu diperselisihkan di kalangan para ulama tentang apakah hujjah atau bukan. Bagaimana lagi selain, selain sahabat? Ya. Hadis yang maktuk saja Yaitu hadis yang bisa kepada tabi'in yang merupakan murid-murid sahabat itu sepakat para ulama ya, bukan hujah. Ya. Coba lihat. Ucapan tabi'in, ucapan sahabat diperselisihkan apakah hujah atau bukan. Ini ucapan mereka orang-orang yang dekat dengan zaman Nabi, apalagi dengan dengan kita, ya. Ucapan ustadnya ya atau murabbinya atau kiyainya itu bukan hujah, ya. Jadi ucapan ulama-ulama itu apalagi di zaman kita sekarang atau ustaz-ustaz kita itu bukan hujah. Nah, hujah itu kalau dia bawakan dalil dari Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu nah, alaihi wasallam. Naam, Allah taala ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan uh, bermanfaat. Ya, berikutnya insyaallah taala kita akan masuk dalam pembahasan aqsamul khabar bi'tibari bi turuqihi. Jenis-jenis khabar kalau ditinjau dari sisi jalur-jalur periwayatannya. Nah, InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahukahala'ala. Wa sallallahu ala'alaikum hamadin wa ala'alihi wa sahbihi yajimain. Kita tutup majlis kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashidu an la ilaha ila anta staghfiruka wa atur ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.